Órákon át bolyongott a városban, de mindvégig ügyelt rá, hogy ne távolodjon el túlságosan a kikötőtől. Bárhová ment, bármekkora kanyarokat is írt le, a palazzó mennika körül bármilyen szűk sikátorba fordult is be, mindig az idegen istenség gigászi alakját figyelte, mint eltéveszthetetlen tájékozódási pontot. A piacon vett egy szakadt szürke utazóköpenyt, s azt testeköré kanyarította, s hosszú éfekete haját is annak csukjája alá szorította, így minél kisebb feltűnést pelthetett a forgatagban. A köpeny elrejtette domborodó női bájait, amit kivételesen egyáltalán nem sajnált. A nyisgű porti sétányokon amúgy is szép számmal a testüket, alig valamivel fedő dennyion ledérák, nyíltan kellettve magukat a sok ezer férfinak. Ez a nap még a dús étkeké, gyöngyöző vínodólei boroké és a forró testű dennyion ledéráké volt. Az igazi ünnepség csak másnapra tartogatta meglepetéseit. Tanaira elvegyült a sokaságban. Megbámulta a hegyekből leőzönlő tarkaruhás parasztokat, amogorva tengerészeket, akik lábokat a múló partján lógatva bámulták a Kresszon partjait. A tengeren éppen gyászos flotta parádézott, élesfordulatot téve az idegen istenség lába között, Különös gályák voltak. Innen a partról úgy tűnt, csupa kivénhet, sérült hajóból állt. Rapszolgálk mondogatták a móló környékén, s először nem értette, miről beszélnek. Rapszolgák, suttogták izgatott állítottal a kalmárok, s kezüket dörzsölve már a másnapi látványosságra gondoltak. Sok-sok ezer rabszolga, s mind azért hajózik ki a tengerre, hogy véres küzdelemben pusztítsa el egymást. A legszerencsésebb korellapolíciak, azzal büszkélkedhettek, hogy bebocsájtást nyertek a Kresszani arénába, ahol e percekben bizonyára a gladiátor viadalra készültek a foglyok. A kalmárok izgatottan tárgyalták, ki lehet ott, s ki üreked az öböl innen oldalán. Cellini dózső és kísérete, a városi előkelők, patriciusok, a leggazdagabb kalmárok, a régi testőrség tisztjei, a néhai Sutárnics, Herceg bizalmasai bizonyára roppant megtiszteltetésnek vették, hogy a karaz számít megjelenésükre. Tanaira kihallgatta, ahogy gyonutlanul szinte gyermekded örömmel mesélnek a viadarról, és arra gondolt, hogy Korelapolis népe megérdemli az alávetettséget. Nagyon is megérdemli. Odalent a múlónál különösen egy triára kapitánya készülődött nagy hanggal a viadarra. Ogulin maga se pöffeszkedve magyarázta a kisebb gályák tulajdonosainak, hogyan hívta meg a citadellájába a sziget király, amikor megvette tőle a A Roppant viszkének tűnt, és az a legkevésbé sem zavarta, hogy a többiek csak nem mind szem- és fültonai voltak a jelenetnek, mely kevés fián az életébe került. Tanaira elmosolyodott. Eleget látott és hallott. Mindebből pedig leszűrhette, hogy a sziget királyságban pontosan úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt előre sejtette. Ott vagyta hát a vásári forgatagot. Akat még elintézni valója éppen elég.